co jsou to ta cizokrajná jídla? Cizokrajná? No, to máš tak, všude se vaří jinak, na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky. Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé. bys nepomlouval kluku... Tetečka, že vaří tvrdé? Ano, tudle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu. Ale Horvájs, snad se jí nepovedli. Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu čudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v vám vyskočil až do druhého pátra, rozbil okno. Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, žáno, ty jedí rádi bílé maso třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance. A my jsme běloši, vy tátí. No všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš? Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím ti černé buchty. Ale porád, porád, co pak, vím, asi je tetička pozdě stroby, z trouby, zdržela se. No, vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná syzokrajiná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus? No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda... V Arabii kobylky? No to přece není cizokrajné jídlo kobylky. Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí? No bude dne. Předevčera jsme měli guláš z kobylky. No a řekni, nebyl snad dobrý? Já je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako kačku. Ale, ale, ale, tobě pořád něco jíde pod fousí. Konstatuju oče, že líčko je hladké, jako oholen zimní stadion. No, to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Aby zvěděl, věděl, uvařím něco sám. Najdí mi ruče knihu. Tady ty je. Tati, ty máš tu knihu volně panou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je hele, tady je cizokrajných jídel. Jak to? Co tam je? No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku S fazolovou marmeládou Cože to tam je? No, nebo dál kuře S rajským protlakem A nudle sypané cezenými držkami A moučnky Jitrnice dušená perníkem Uzený koláč A zmrzlina na špeku Já to ti vás mi to Co to, blekoceš? Pokáž Vždyť jsem si to myslel ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit. Jen to zkus, Hůř to jistě nedopadne než ty teď jen z cizokrajné buchty na černo. Hehe! -he.